Плач Ярославни, Чорним круком, чорну вістку із чужини хтось приніс, І по цілій Україні розливався море сліз, наче темна ніч осіння, жінка ігоря смутна, плаче тужа Ярославна, Припадає до вікна. Рано вдосвіта до сонця йде за місто на вали. Виглядає степ та небо, та під хмарами орли. Плаче туже Ярославна, сохне в'яне, як той цвіт. Закотилось її сонце, заступили хмари світ. Обернуся я в зозулю, По Дунаю полечу, І м'який рукав бобровий У каялі обмочу. На його змарнілім тілі Кров і рани обітру, Його сльози, як перлини, До останньої зберу. Вітри, вітри, нащо вієш, Нащо ліс зелений гнеш, Нащо стріли половецькі Військо Ігоря несеш, чом під хмарами не вієш, не гойдаєш кораблі, Чом по степу ти розвіяв скарби радощі мої, Дніпре-Дніпре, розбивав ти мури, гори, кам'яні, Вісти в землю половецьку святослава на човні. Принеси ж його до мене через гори, через ліс, Щоб до ранку я не слала в сині море своїх сліз. Сонце ясне, тричі красне, всіх ти грієш, сяєш всім, Щоб же військо мого мужа, палиш ти огнем своїм. Нащо ти в степу безводнім його стрілий луки гнеш, Нащо ти з уст спрагнілих його кров гарячу п'єш, як підбита чайка в небі, Як осіння ніч смутна, плаче дуже Ярославна, припадає до вікна.